Gelozie. Dacă nu ne-am fi întâlnit, absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare tot așa l-ai fi iubit. Dacă nu-ți ieșeam în drum, ai fi dat cu bucurie altui străin numie mângâierile de acum. Ai avea și vreun copil care poate idiotul ar fi semănat în totul cu acel tată imbecil, dar așa? Ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit, absolut din întâmplare.